دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا قال فرمائے قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے ان الله لا یقبض العلم انتزاع الا ناخذه الى علم انتزاع فراخ کو سراب چونکہ بس قران و او سنت دي دالمارو او دکتبانو نه پورتتي او ساري چې خلک راضي نو پجمات او کورنو مدارسو کې قران او سنت دي نيدا سي لالي پدي ترې ته علم نه ختمي ينت ي انتزاع ينتزعه من العباد Para kho ustus ra chiraadi ka gidd ban lega anuna wala ki yaqbazul ilma wala ki yuqbazul ilmu biqazil قضى سکول بشیلم وفات کی ذوالماو چہ علماء د دین وفات کیږي شهیدان کی پدې علم ختمي تاسو ګورئ دا خلکو د دین طرف ته بیرغبتی لا پوهه چوبانی د دنیایي تعلیمون او فکر کای علم په نه کړي او کم چلګلګو نما دی نو کدام وفات شي او شهیدان شي خلک بد غشان پاتې شي خلک بد غشان پاتې حتی تردید آلم یبقا عالمان پاتی بنشی و عالمان عالم بپاتی نشی اتخذن ناس روسا جو حالا او بنیسی خلق روسا جو حالا مشران جاہلان دارو سن جمد رئیس نم شرطوئ او بنیسی مشران جاہلان بادشاہ و جاہلوئی قاضی به جوړ کړئ جاهل وی امامتی وکيغه وجاهل وي دارنګي خلک ویدہ مفتي او وجاهل وي نفاسل الی دا کې نه د مسائل ته پوښتب کولې شی خلک بچي مسلو تپوس پوښت کوي فافتو فا نو یو فتوی ورکي د غیر علم بغیر د علم نا فظن نو یو خپلم گمراهان کی او نور نور گمراهان کوي متفق علیه زا دا توجې علم غره دا سينالې چې به زبن نګارونه به एकदम فورته کی پس پچولم او فاتکی او دا غي دروست سوک نایک فاتکی غينا نو پدی طریقې ویلم ختم شي نو تر خدا علم حاصل وای چې دا علم ختم نشي بل حصول په وخت کې دا الله رضا مقصد کوي او کنيت غړ وړکیږي نو لقد نورو گناهو مبارک صلی الله تجاڑی نو اروه پدی میجاړي چل نیت میسم الله نیت میں سمکی جستا مقصد ستار ازا میں مقصد بھی بل مقصد مینی دیو جن جاہلان چکلم شران شو البادشاہ شو او امام شو ادا شو دزان خلق لمسلے پس د گمراہی و سمندر و طوفان براش متفقن علیه و